Måndag gör jag ingenting, ingenting, ingenting Tisdag ser jag mig omkring, mig omkring, mig omkring Onsdag går jag ut och vankar, torsdag sitter jag i tankar Fredag gör jag vad jag vill, lördag ståndar helgen till Måndag gör jag ingenting, ingenting, ingenting Tisdag ser jag mig omkring, mig omkring sitter jag i tankar Fredag gör jag vad jag vill